sempre he esborrat la memòria de la gent, perquè la Kito o el meu pare m'ho ordenaven sabia que faria els sentiments d'en Yuki, però vaig esborrar la memòria als seus amics per això en Yuki és fred com la veu crec que aquella vegada les paraules de la Kito devien ser sinceres no noia ha tornat a sortir de casa, no la trobo enlloc Si busques la Toro, ahir al vespre mentre sopàvem ens va dir que volia anar a casa de les seves amigues Te'n recordes? Um, uh, sí, ens ho va dir Tu sempre fas igual, no escoltes quan la gent et parla mm, Calla, la culpa és seva per sortir sense dir res No, home, no, això només vol dir que per fi la Toro ja s'ha acostumat a viure en aquesta casa On deu ser la flor que brilla casa nostra? Eh? Què te'n És molt gran. Ja suposava que els Soma eren una família de casa bona. He vingut sense dir-ne res ni a en Yuki ni a ningú de casa, però quan penso que potser hauré de veure el patriarca de la família em poso tan nerviosa que el cor em fa... Toro! Aaaah! Arribes just a l'hora. No te endavant, és obert. Ostres! Perdoneu les molèsties. Gràcies per venir. Benvinguda a la casa del soma! Oh! Apa! Per dins també és enorme! Sembla que entris en una altra ciutat quan travesses la porta. És com si hagués arribat a un món desconegut. Però és molt tranquil. Sembla que no hi visqui ningú. Aquesta calma fa encara em posi més nerviosa! Oh! Vine, segueix-me. En Hattori està una mica lluny d'aquí. Eh? Ja! Escolta, que fa por, en ah, No, no és això Jo me l'estimo molt I estic segur que tu també te l'estimaràs No t'encarcaris Fes com si fossis a casa Sí Per mi ja pot dir, però Aquest lloc em fa posar molt nerviosa Una foto? La veritat és que em sorprèn una mica que tingui la foto d'una dona. A més, sembla un home molt estricte. Ah! Allò important que m'havia de dir eren retrets. Em criticarà perquè sóc molt poca cosa. Ja sé que vivia en una tenda de campanya i que no tinc ni punt de comparació amb una família de casa bona. Ai, em sembla que sense voler els he ofès de mala manera. Ah! Toro, ostres, que et trobes malament. Vols que et visiti? Ell és el metge. No, no cal, ja estic bé. Encara que sigui metge, només visito la gent de la nostra família. Però la meitat del meu temps el dedico a la Quito. La seva especialitat és posar-se malalt contínuament. Vaja, no ho sabia. No m'agrada parlar amb embuts. Aniré al gra. Ah, oh, sí. Fins i tot tens la família Soma. Hi ha poca gent que conegui el secret dels dotze signes xinesos. El fet que un estranya com ara tu se n'hagi assabentat és absolutament inconcebible. En principi, no es altra mesura que esborrar-te la memòria. Però la Quito no m’ha donat l'ordre i fins i tot permet que visqueu junts. Tu passes bé vivint amb la família a casa d'en Xigure? Uh, sí, molt bé. Doncs et recomano que te'n vagis d'allà. Com? No et relacionis més amb la nostra família. Ves-te'n de casa d'enxigura i torna pels teus parents. No és on hauries d'estar, a Toro? En Xigure és un home amable i mai no te'n dirà res. Però aquesta família està posseïda pels esperits d'aquelles pèsties i no és tan divertida com tu penses. És anormal, és Tèrgola i... No està maleïda. Maleïda... Marxa abans que t'hagis d'aprenedir de, de relacionar-te amb nosaltres. Però... Hattori, pot venir amb mi a veure una cosa molt bonica? Me la puc endur? Anem, toro! Oh, però és que... Et portaré un lloc que m'agrada moltíssim. Vine amb mi. Però aquesta família està posseïda pels esperits d'aquelles bèsties i no és tan divertida com tu penses. És anormal, és tèrbola, està maleïda. Oi que és tranquil? Eh? Ah, oh, sí. Avui tots els homes són allà al fons, fent els preparatius pel cap d'any. Al cap d'any ens apleguem tots i és l'esdeveniment més important per nosaltres. Estan molt enfeinats. Ah! Oh. Saps què? Des de la gran avinguda d'arbres que hi ha quan surts per la porta fins a la casa principal tota la gent que viu pels voltants en un radi d'un quilòmetre són de la família Soma. Què? Així sou moltíssims. Abans en Shigure, en Yuki i en Kyo també vivien aquí. Oh. De fet, aquí només hi vivim els que coneixem el secret dels dotze signes com ara jo. Oh. El fet que una estranya com ara tu se n'hagi assabentat és absolutament inconcebible. En Hattori, no s'hi veu gens ni mica de l'ull esquerra No? En Hattori tenia una companya Es deia Kana i era la seva ajudant Era molt bona noia Quan va saber que estaven posseïts pels esperits de les bèsties va dir que no li feia res amb un somriure Fins i tot es van prometre Però la Kito es va enfadar Es va enfadar molt Va dir que no acceptava la boda i que no els ho permetria va perdre els estreps i va ferir a l'ull a en Hattori Però ell no li va retreure res a la Kito La Kana se sentia culpable de tot el que havia passat Creia que en Hattori havia pres mal per culpa seva No deixava de sentir-se culpable, es va trastocar i finalment es va posar malalta Per això, ell va esborrar-li la memòria a la Kana No podia suportar de veure-la completament desfeta va esborrar de la seva memòria el temps que s'havien estimat la Kana va marxar i en Hatori va plorar però no li va recriminar res a la Kito. per què? perquè aquesta és la maledicció per això en part puc entendre com se sent en Hattori i ell no vol que hi hagi una altra persona que passi pel mateix que la Cana. No vol que tu pateixis com ho va fer ella. Eh, toro! Estàs plorant? He dit, he dit res que t'hagi fet plorar. Perdona'm, perdona'm, sisplau. No, no és això. Ara m'he adonat d'una cosa. En Katori és una persona molt amable. Estava molt amoïnat per mi Quan era ell que necessitava més ajuda Què et sembla si et alguna cosa per veure? espera eh? Pots entrar a casa si vols Oh, oh és neu Sabia que anava greu no sabia res de la vostra família i malgrat tot tampoc cal que en res serà millor que te n'oblidis ben aviat tu també ho has oblidat tot? realment ho has fet? allò és cosa del passat ho sento no, no tens per què demanar-me perdó quan n'he tingut l'oportunitat he vist la cana i hi he parlat això és tot però suposo que m'he de conformar amb el que tinc. Avui he sigut massa dur No, això no és veritat. A més d'això, encara visc en aquella casa i... Oh! Que et molesti Molt de gust de conèixer-te Em dic Cana Soma A partir d'avui m'esforçaré Per fer una bona feina com a assistent Espero prendre moltes coses Em sembla força estrany Som de la mateixa família I mai no havíem parlat abans Però ets molt famós Entre totes les meves amigues I també diuen que ets molt guapo Aquesta és la teva taula I aquesta és la feina d'avui Endavant, ja pots començar Ah oh, és meu! Sabia que anava dia Sí et puc fer una pregunta? Em sabries dir què passa quan es desfà la neu? És evident, la neu es torna aigua. Error! Arriba la primavera. La primavera és la meva estació preferida. La gent pot idealitzar moltíssim una persona a causa dels seus sentiments. Ho pot arribar a fer. Però per mi ella era la primavera. A la família Soma tot era tancat i fosc. I tot d'una les coses van canviar. Jo m'havia convertit en neu gelada i per mi, ella era una primavera fresca i lluminosa. El nostre amor era inevitable. Va ser el començament d'un somni. I llavors... ho va descobrir. Aigua! Oh, no! Una faixera! On és? On la tens, Hattori? Em penso que has de saber una cosa. Si llences un cavallet de mar en una banyera amb aigua calenta, segurament el mataràs. <laughs> ho dius de debò? Ho sento. És que estava molt nerviosa. Però ara en sé el motiu. Sempre m'havia preguntat com era que no m'abraçaves mai. Ara ho entenc. Tenies por. No volies que ho sabés. T'allunyes contínuament de l'altra gent. I encara ets més distant amb qui estimes. Però no tinguis por. No em rebutgis. Estic contenta. Estic molt contenta d'haver-te conegut. Sóc feliç de saber que tu m'estimes. Vull estar amb tu. Vaig començar a plorar. Per primera vegada a la vida, tenia alguna cosa. Em sentia com si m'haguessin salvat de tot allò. Les llàgrimes queien, com si la niu gelada es fonqués pels efectes de la primavera. Estava vivint un somni. Em semblava que allà hi havia condensada la felicitat de desenes d'anys i somreia content. Nosaltres només pensem a casar-nos. Ni parlar-ne no permetré que us caseu. El somni es va acabar. No us per permetré mai. <totipus> Què tens, Hattori? Hattori? Tu en la culpa! Si el Hattori perd la vista, haurà sigut per culpa teva! Per culpa teva! Akito! Hattori! Pots trencar la maledicció d'aquesta família, tu? La pots trencar! Te n'has pendut en Hattori de pressa! Deixa'm No Deixa'm anar! Si no la pots trencar, no et volem per res! No et volem per res! No t'hi volem, aquí! Tot és culpa teva! Tot és culpa teva. Tot és culpa teva. Digués el que digués. Fes el que fes. Elles les feien llàgrimes. I llavors es va posar malalta. Les teves capacitats per esborrar la memòria són útils per aquesta mena de casos. Li has d'esborrar la memòria. Fins ara ho has fet sense ni pensar-t'ho. L'única cosa que la fa patir són els records que comparteix amb tu, l'amor que sent per tu. Tu ets l'únic que la pot salvar de tot aquest patiment. És el teu deure. És el teu darrer deure, Hattori. De em sembla que ella també vol que la lliberis. No ens haguéssim conegut mai. I està desitjant oblidar-ho. Tant de bo no ens haguéssim conegut mai. Encara que em dolgués, encara que em fes plorar, si ell m'ordenava, no tenia altre remei que esborrar-li la memòria qui fos. Encara que es tractés de la persona que més estimava, havia d'esborrar amb les meves pròpies mans el meu record més important. Això és monstruós. Gràcies, Kana. Ara tot s'arreglarà. Ja no hauràs de patir més. Tant de bo algun dia coneguis algú que et pugui fer feliç. Ara només puc desitjar-te el millor. Hattori. Perdona. Perdona que no t'hagi pogut protegir. Sóc jo qui et demana perdó. No t'he sabut protegir. Estic contenta d'haver-te conegut. Estic contenta d'haver-te conegut. Viuré la meva vida enmig d'una neu que no es fon. I el somni que vaig viure amb tu tampoc es fondrà mai. Moltíssimes gràcies per tot. Com a matgessa, no saps com n'estic d'orgullosa d'haver après tantes coses de tu. Però encara em queda molt per aprendre. Hattori. Sisplau, ajuda en Hatori. Jo m'alegro moltíssim d'haver-los conegut a tots. No me'n penedeixo gens. I no vull deixar de relacionar-me amb ells. Tu pensaves exactament el mateix que jo. Per això et demano que ara ajudis en Hattori. Oh! No, no, no t'he vist, no, no, d'això. Uh, no sabia què fer, però de tota manera t'havia de dur a l'habitació i llavors t'he estirat a terra i sé que no eres gens correcte, però t'he posat el meu abric brut i tota la resta part a part. és a... clar i llavors... M'has vist? No, ja t'he dit a mi he transformat. Oh, sí, m'has semblat molt maco i m'ha sorprès moltíssim aquell aspecte que tenies. Sigui com sigui, m'alegro que estiguis sa i estalvi. Oh, perdona, l'he agafada sense permís. Feia molt de temps que no somiava. Deu ser per aquesta neu. Ah, sí, et puc fer una pregunta? Segons tu... Què passa quan es desfà la neu? Eh? Mm, deixa'm pensar. Arriba la primavera. Encara que ara faci un fred que pela, la primavera ja no trigarà a arribar. És curiós. La neu sempre acaba desfent sempre ho fa. La primavera és la meva estació preferida. Que no tens fred. Posa't això. Però no et pensis, la tardor amb la seva golafreria també m'encanta Hattori, no et sembla que ara podríem anar a comprar alguna cosa per beure? Hm? Una cosa per veure? No sé pas de què em sona, això Mita-la, estava aquí Eh? Sigure? Sí, és a tu, a qui buscava Però he trobat un conillet que s'havia perdut Momiji! Esclar que em sonava, sí que has portat beguda Perdona que t'hagi fet esperar Hattori per què has vingut aquí? Té, toro! Moltes gràcies. No em preguntis per què, però he pensat que potser estaries a atemorint la toro. M'ho deia el meu instint d'artista. Mentider. Has vingut a veure com anaven els preparatius pel Cap d'any. Ei, Toru, arribat a dir d'aquí l'anyés o no? O sigui, qui ha arribat a temps de veure els preparatius de Cap d'any? Xigure, si continues així, explicaré a totes les editorials el teu passat vergonyós des dels 4 anys. No preguntaré res més Ho podria descobrir en un 3 i no res Ai, Suposo que tampoc es deu tractar d'un passat tan vergonyós eh? Ah, quina escalpureta Avui et deu haver crucificat Has de pensar que no és mala persona ja sé que és un home molt considerat. Ah? Aquell d'allà era ell? Va, toro, si et quedes enrere, al final tu també et perdràs. Xigure, la maledicció. Què és la maledicció? Jo he de fer alguna cosa en especial? No t'amoïnis. Mentre estiguis amb nosaltres, no t'has de preocupar per res. M'he assabentat de moltíssimes coses, però no n'hi he entès cap ni una. Avui ha sigut un dia molt estrany. Ja som aquí! I ja hem tornat a casa! Perdoneu que faci tant tard. Oh! Mmm... Oh? Ja se sap, l'efecte braser faria dormir fins i tot el diable Tens raó Si els despertem podria ser perillós deixem nos dormir una mica més, no trobes? Es miri com es miri Els que valorem de debò les coses no canviem mai Els dies que he viscut en aquesta casa Són molt, molt importants Ara caiem...